בניכם ובנותיכם והביאו אלי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון. ויקח מידם ויעצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לה' מחר. וישכימו ממוחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. וידבר ה' אל משה, לך רד כי שיחת עמך, אשר העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניחה לי ויחרפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו ויאמר למה אדוני יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה למה יאמרו מצרים למור, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלל אותם מעל פני האדמה שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך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 ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים הם מה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, כל מלחמה בן מחנה. ויומר, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה. קול ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויהי חרעף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל.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 ואומר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואש לכם ואש ויצא העגל הזה וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מיל אדוני אלי ויאספו אליו כל בני לוי ויאמר להם כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בן הלוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מילאו ידיכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. ויהי ממוחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, המחנו מספרי. ועתה, לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון.